הנוגע בארץ, ותמוג, ועבלו כל יושבי בה, ועלתה חי אור כולה, ושקעה כיאור מצרים. הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. הלא כבני חושיים אתם לי, בני ישראל? נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור?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 לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתיה קימי עולם. למען הרשו את שערית אדום וכל הגויים אשר נקרא שמיע להם? נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים, נאום אדוני. וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבין במשה חזרה, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה. ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו, ונטעו כרמים, ושתו את יינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם,